А здесь німців та ніту, питали вони, сторожко очманіло. Питали у хоробрих молодиць, що визирали через паркани, лаштуючись на день десь утікати з дрібними дітьми, щоб ховатись від бомбардування. В'ятський, ребята, впізнав Максим хлопців за мовою і акцентом, і стало йому якось особливо байдуже. Ні. Тужно. І не тому стало тужно, що він не знав в'ятських хлопців, а чи боявся їх, а тому, що сподівався побачити своїх, а ті свої, гай-гай, чи ж є вони взагалі десь у цілому світі. Інші люди почувалися так само. Замість радості їх огорнула туга і жах. Прихід цих хлопців означав насамперед ще гірше, ще жорстокіше бомбардування з боку тих, що відступали, маючи страшнішу техніку. А захистити людей отими своїми паличками ці чужі хлопці не зможуть, та й не схочуть, бо не за тим прийшли. Принаймні, поки що вони зовсім не виказували наміру захищати. А навпаки, стоячи купкою посеред вулиці, вони злобно реготалися з бідолашних молодиць, що бігли з манатками ховатися, позираючи вгору а регочучись, так само злобно обіцяли ще на додачу колоти дрова на їхніх головах. Коли ж помічали чоловіка, що переходив вулицю, стріляли на вздогін і скоростріллю, і шалено віртуозно матюкались. З цієї причини людей огорнула туга і відчай. А друга причина була та сама, що й у Максима. Молодиці і матері, і хлопці, і усі інші – Чекали своїх, чекали чоловіків, братів, синів, силою вигнаних за Урал і гнаних по всіх шляхах війни, а прийшли ось які. Це прийшли хлопці такі з Уралу, але не ті. Вони, може, й добрі хлопці. Та тільки ж за них говорили не вони самі, за них говорила війна. Ні. За них говорила казенна, напхана в них злоба, звіряча нещадність, нетерпимість, тупа, фанатична, помстива зненависть до всіх, хто не з нами. Максим підійшов до хлопців і заговорив до них їхньою мовою. Хлопці здивувались і навіть зраділи земляк. Їм навіть і в голову не могло прийти, що цей їхній земляк знав не тільки їхню мову, але їхній вятський діалект досконало тільки тому, що був на їхній землі каторжником, був у концтаборах багато років. А надто вони зраділи махорці, закурили всі з Максимового кисета, покрутивши товстющі цигарки. А потім оглянули його підозріло і на всякий випадок пообіцяли теж колоти дрова на його голові. Після того вони пішли собі. Пішли шукати німців. Більше не бачив ніхто ніяких солдатів у місті. Але ситуація в повітрі кардинально змінилася. І то на гірше. Літаки з червоними зірками перестали бомбити місто. Натомість літаки з чорними павучками подвоїлись свої старання. І від того ситуація на землі погіршила, хоч і здавалося раніше, що гіршої не може бути. Крім усього, тепер німці почали нещадно бомбити і околицю, рівняючи її з землею. А Максим тепер якраз йшов на околицю. Вони пішли туди з синком, побравшись за руки. Максим хотів бути тепер в в вкупі з усіма. Він розумів і відчував, що життя його тепер висіло зовсім на волосинці. Після зайняття міста своїми, воно обчислювалося Чоловік всього тільки на короткі хвилини і він хотів, щоб дружина була свідком його неминучого і вже безповоротного зникнення, що могло статись кожну мить. Чомусь вважав це за важливе. Багато хто з сусідів взагалі вже нікуди не йшов, і фаталістично, поклавшись на волю божу, сидів собі вдома. ніби заступаючи Максима, що перед тим лишався був сам один на цілу вулицю. Так минув іще день. Наступного дня, ввечері, коли Максим повертався додому із змученою дружиною і дітьми, його перестріли сусіди і тихо повідомили, що приїздили до його хати якісь начальники машиною і питали у сусідів архітекта, знаменитого архітекта. Дуже нібито їм треба. Всі військові. При них Купа автоматників і якийсь цивільний. Мабуть, будувати щось сину, підсумував усе старий сусід Чичай, зазираючи вогкими очима Максимові в обличчя. І одвернувся. Старий знав, що то мало бути за будівництво. З лаконічного, але чіткого опису сусідів Максим досить байдуже визначив, що той цивільний то був, напевно, Соломон. Цікаво, чи його теж узяли щось будувати, чи така зовсім ніби побічна думка зринула в голові замість відчаю і тривоги. Взагалі ціла родина прийняла цю звістку якось байдуже. Мабуть, нерви утопили остаточно, і так само притупла думка, а чи наперекір у всьому, десь вдиралася в серце химерна надія, вдиралася туди, де взагалі не було вже ніяких надій і не було для них і місця. Того вечора Максим не пішов додому. Він не був хрестом, щоб без особливих вагань прийняти тяжку чашу. А тому постояв задумливо і тихо повернув назад. Дружина з дітками пішла додому сама. Розділ п'ятий. Чи милися Максим про чашу? Не знати. Мабуть, ні. Він лише просидів ніч на руїнах собору, прийшовши туди в темряві безлюдними розбомбленими вулицями. Байдужий і холодний, до краю втомлений, без надії і без віри, він провів ніч сам на сам із своїми понурими думами. А як прокричали треті півні, він так само вийшов, як і прийшов, посунувся геть пустелищем, мов тінь. Пішов знову геть за місто. І день провів увесь десь сам з собою, а наступного вечора, ще й не смеркла, як слід, пішов собі додому, просто твердою ходою, не ховаючись і не пригинаючись, із виразом повної апатії і глибокого мовчазного презирства, почвалав він серединою вулиці, у присмерку зайшов у двір і зупинився перед верандою. Хата була повна темряви і плачу. Плакала мала дочка, плакали козенята разом із козою, і любим плакала дружина, умовляючи та потішаючи всіх, і дитину, і козенята, і сама себе, і синка Бориса. Вона, здається, сама щойно приплентилась до хати, і тепер порвалась у темряві безпорадно, і не могла ні з чим дати ради. Вікна були в хаті повиривані десь із рамами, і вона не могла нічим їх затулити, щоб засвітити світло. Та й вогню, мабуть, при собі не мала, бо єдина запальничка, що була на господарстві, була в кишені у курця, у господаря. Як же він це забув і не віддав їй запальнички? Сам собі докоряючи, Максим зайшов до хати, знайшов у темряві молоток і цвяхи під припічком приладнав і поприбивав, вірніше, позабував наглухо з надвору віконниці. Потім вони зсередини позавішували вікна ковдрами та ряднами і запалили гасову лампку. Відразу стало тихо і затишно. Ущух дитячий плач і козиня чимекання. В мешканні, що складалося з однієї кімнати і кухні, не рахуючи присінок і веранди, вони швидко навели лад, поприбирали і почіпляли знову на стіни образи та поклали речі на свої місця, як вони робили щодня, і попідмітали шпаруни. Козинята весело і здивовано дибали по хаті, куди їх було забрано з веранди, і, певно, тішилися зі світла і лагідної тиші. А Максим стояв, не роздягаючись, і пильно дивився на дружину і на синка Бориса, Шукаючи в них якихось особливих змін, що, здавалося, мусили б бути після цієї ночі такої для нього довгої, як вічність. Та не встиг він роздивитися як слід, як на вулиці загула машина. Вона під'їхала до хати і стала.